Are you not entertained? Is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a room, boy asking to love Precious. I have a dream. Give all! Give all! Let's not believe I This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Ni vet vad den gingen betyder. Det betyder det borde du veta. och Det är PTFM Student Radio som är kanalen som du förhoppningsvis har lyssnat på nu. Eller så lyssnar du via podcast-appar. Mm. Det alltså finns ju några stycken. Jättebra. Hey Amanda. Hej Amanda. Kul att vi är tillbaka i studion du och. Jag. Ja, det känns som gamla goda tider. Mm, Du och jag tillsammans rätt in i stormen. Ja. Eh, vi har haft ett litet, litet uppehåll för er trogna lyssnare som saknade oss under förra veckan så var vi lite upptagna med smask. Där jag var producent och du redaktör. Mm. Eh, och och Pernilla var på scen och det Johan var skötte leverans av fika. Det var ju lite underminerat vad han faktiskt Alexandra gjorde. var din assistent. Ja, Johan gjorde mycket mer annat också. Men ja. det var, just den veckan så var det ganska mycket fokus på att han levererade fika. Det var det. Ja. Jag hängde inte så mycket med vad han gjorde. Jag gjorde mest mitt. Han sprängde med bästa, hämtade sportrik från sponsorer. All right. Det var roligt. Han var duktig. Det blev jättekul. Vi är nöjda med den ja. sändningen. Så vi är nöjda. Se fram mot nästa år. Då kanske Eller? det är du som är producent. Nej. Vi är väl inspirerad av Johannes Pollack och gör av, kanske var sladdas. Ja, sladdass, dra lite kamera och tv ja. Det kan ju vem som helst göra jag på säga. Exakt. Eh, Vi har med oss två personer som inte eh, Var med i Smask i år Men som vi gillar väldigt mycket ändå eh, Anton Koren och Daniel Kaldiborn Kända från PTFM eh, I olika versioner Hej på er Hej. <trycklig> <trycklig> <trycklig> Anton <trycklig> var ju lite bitter Under de senaste månaden För att han inte har fått en fråga om Smask Han har gått och förväntat sig att han ska ha blivit inbjuden Medan alla andra i skolan söker positioner Vad menar du? V ville du hade inbjuden? Förra året så inbjuden? hade ju, ja, ju Koren en eh, stor roll i bidragsfilmerna oh, eh, Oerhört bra Så att han har mest gått och väntat på att få en inbjudan. Men vänta inte nu, du, du blev ju inbjuden Inte i år Jo, det var mm. bara att du hade tid så de tog en annan Ja, jag skulle få kort långsiktigt kort, jag skulle få vara skådespelare i en film Men jag kunde inte just den tiden en dag Så då bara strykte Strykt. de mig på en gång Men vad. Ja. du vet Så, de inte vem du är. Eller? Det är en tuff bransch mm. vi har att leva i. Mm. Men sker inte i alla fall att smaska slut, eftersom alla som höll på med det har varit helt de var helt handikappade. Liksom. Ja. Handikappade. Socialt var... handikappade. Vi pratar om er. Mm. Ja. Mm. Mm. Jag kan hålla med om detta. Nog om det. Det borde du veta som väntar, och båda ni har ju tävlat förut. Ja. Men ni har ju inte tävlat den här säsongen där vi har om formatet lite. Ja, Nyheterna är inte jättestora, men den som vinner idag vinner bara äran och går inte vidare i ett slutspel. Inte bara, bara. Nej. Men, eh, sen har vi lite nya delar. Mm. Amanda, vill du dra vad som händer i ett vanligt avsnitt? Vad typ som, som idag? ska ske idag? Jo, eh, den, vi inleder med den nya programpunkten som heter Vart fan ska vi? Eh, mm. Vi ska då ge ledtrådar som för er närmare är en stad eller plats som eh, ah, ni ska gissa på vilken det är. Eh, och sen efter det så fortsätter vi med nyhetsquiz, den gamla godingen där vi frågar sanna eller falska nyheter om ni ska gissa om det är sant eller falskt Nu har jag en inloggad data här precis framför mig ska jag lägga ut, eh, Vi ska vända om den skärmen ja. alldeles strax eh, Därefter eh, långköraren Vem där där vi klippte ihop eh, klipp som ska gestalta en känd person ni ska gissa upp på vilken det är och sen så avslutar vi nej, det var avslutningen och sen så kör vi lightning round innan dess som är en kategori och mm. idag är det Harry Potter. Harry Potter just det. Som Oj. Johan Ågren har knåpat ihop. Inga vidare jämförelser mellan Harry Potter och Johan Ågren. Ja, Båda glasögon. Känns så där glasögon. med Harry Potter. Daniel blev klar med datorn. Mm. Ja. Vi, vi vände om Daniel den. Man ja. har hårt tränat inför vi det här. ändå de hade googlat upp nyheterna under samma, ja, samtidigt nice. som vi ställer dem. Det skulle vara typ Han har hackat sig in i vår högst sekretess, sekretess på vår databas med jag anställde mig imorgon. Herregud vad nervös jag var nu. Hej, bli började. Sinnes. Sinnes nervös var jag. Ni hörde eh, några röster från Sagan om Ringen säga det. Right, where are we going? Och det är faktiskt frågan vi har också. Vart fan ska vi? Är ju mm. frågan. Och eh, vill, vill berätta för att vi har ett, en matta, en ljud, som, ett ljud som ligger under. Det har ingenting med resmålet att göra. Okay. Men vi ska alltså hitta till en stad. Ja. Då, man vet, då säger man bara var... ska man ska precis dra reglerna faktiskt. Ja, oh, just det. Ha. Du skriker ditt namn. Skriker okay. eh, nej, eh, då ska vi säga Lightning Round. Nej, var fan ska vi? Eh, Ja, nytt för i år i alla fall att varje vecka har vi ett resmål som, når, som vi når med fem ledtrådar. Om den tävlande tror sig veta svaret ropar den sitt namn innan nästa poängnivås letråd börjar och skriver ner svaret på en liten lapp som ni ska få här. Eh, tack så mycket. Okej, okay, det, det är alltså exakt på spåret. Nej. Men nästan. säger Du, ja. Men vi har, ju fem, du har en penna där som du kan ge till Daniel så att han också oh. är redo att kunna skriva. Eh, vi var lite oförberedda idag, men nu är vi förberedda. Och ni har papperna framför er. Eh, har man alltså en aning, när jag har läst fem poängsnivån, så ropar man sitt namn innan jag börjar på fyra poäng. Ah. Och så vidare. Och in, ni kan inte få poäng på samma nivå. Får man ropa medan du läser, eller det är det team? Ja, ja jag, jag får, men du, du betraktas som en lägre stående människa. <här> <här> <Nej>. <här> ja, men då, då kör vi igång. Vart ska ja. ska vi? på fem poäng. Ni minns väl visan om mors lilla Olle. Hans kompis Björnen delar mycket med staden vi ska till ikväll. Namnet på staden sägs nämligen härstamma bland annat från det slaviska ordet berloga som betyder björnens ide. Du måste... Oh, Han skriver upp till le ja, tror jag. Ursäkta, du måste. Alltså, björnar ger en liten koppling till den här staden. Daniel. Mm. Mm. Daniel mm. drar ja, Daniel. tidigt på fem poäng. Han har han skrivit upp ett svar också? Nej, ja. ja, jag tror inte du har ja. ja, Spännande. Det är nog den första som drar på fem mm. poäng på den här kategorin. Skriva fem inom panten. Vi, vi går till fyra poäng. Är du musikintresserad? Här följer ett musiktips. Rockmusikern Lou Reed döpte 1973 sitt tredje soloalbum till samma namn som staden. Kanske lockar Teknofest i ett gammalt värmekraftverk istället. Om så är fallet så har du kommit till rätt stad. Daniel verkar säker Fan. på att han har haft rätt. Anton ser irriterad liksom. ut. <laughs> Kräftverk. Daniel står här och vevar med armarna i Vilket, en stor är det? det är lite osympatiskt intryck nu, Daniel, när det står. <laughs> Förlåt. Se, se radio, det syns ju inte i radio. Tre poäng. Du behöver inte längre vara en hajare på att klättra om du ska utforska hela staden från öst till väst. Och hit kommer du om du letar efter friheten. <laughs> Jag fattar ingenting. Amanda är sjuk när du vill se Jag kan läsa tre poäng igen. Ja. Du behöver inte längre vara en hajare på att klättra om du ska utforska hela staden från öst till väst. Och hit kommer du om du letar efter friheten. Hajare på att klättra. Mm. Från öst till väst. Från öst till väst. Jag är <skratt> Nej, gör det på. Vi kan inte ha två. Två poäng. Huvudstaden till Europas sjunde största land gränsar bland annat till en av Sveriges närmsta grannland som tidigare ägde Skåne. Ja, jag, ja men jag stannar med där då. Men jag fattar inte. Jag, ja, vi, vi, har, vi har en ledtråd till. Ja, vi har en ledtråd till vill, Anton. Nej, men jag kan skriva... Jag, du säger inte. Skriv bara. Jag, du, du drar på två poäng. Ja, men vi gör det väl då Ja, så skriver du Skriv ditt svar Skriv det här Och så, så konsekvent för Konsekvent, Anton <laughs> Berlin för de som lyssnar och inte vill höra, eller som vill höra sista delen så kommer den här på en poäng Trump pratar om att bygga en mur men huvudstaden vi söker revs in 1989 Gud hjälp mig att överleva denna dödliga kärleksståret under den berömda målningen av den ryska kostnären Dimitri Brobel som föreställer en kyss mellan Brezhnev och DDR-ledaren Honecker Och Anton har ju ropat ut svaret Men Daniel, vilket är det? Berlin. Det är Berlin vi är i. Klir, på en gång Boom. Fan, Och det, tog alltså, nej, det tog alltså Daniel Kalderborn på björnledtråden ledtråden ja. jag den första som tog på fem ja. ja vad fan tog det på då jag kan gå hem nu nej, det ska hejdå tack så mycket nej, men jag, det lät ju som Berlin Berl alltså, Berlåga ja. mm. det är slaviska ordet berl Berloga Berlåga efter sen är högst, så var vi liksom. mm, mm. Nej, Men björnen är ju deras lilla, lilla men det är deras stadsdjurets symbol. Deras flagga är en björn. Så att säga. Mm. Lite mm. som Herregud, Det visste inte jag. Nej. Det är jag var i Berlin jag... en gång. och Jag lägger märka till mycket. Eh, musikintresserad. Där var ju eh, Lou Reeds tredje solalbum, heter alltså Berlin. Eh, och så Technofestet, gammalt värme, kraftverk. Det kan man ha. Kanske skulle du skrivit ner den där klubben nu, nu minns inte jag. Nej ja, kraften. Eh, och sen tredje var ju eh, att man inte längre behöver ha hajare på att klättra eh, för, att ta, för att utforska hela staden från öst till väst alltså man behöver inte klättra över muren längre mm. för att ta sig mellan östberlin och västberlin. Och hit kommer då om det lehetsfriheten de var Apple looking for freedom. freedom. Faller du på plats här nu Anton? Nej, ingenting. Jag men, ingenting. Nej, men Anton. <laughs> Hej, <laughs> Huvudstaden till... Hajare. Alltså, en hajare. En jäkel. Jag tror det är den inte korrekta här, men hejare. Man säger väl hejare? Jag har varit på det. En hajare. För jag tänkte att det var en ordvitt. Det har en dialektala att... svårigheter. Ja, ja. Nog om det, vi går över till nyhetsquizzen. Oh, Amanda, vad är det som väntar då? <laughs> ja, då är det som dags att kontrollera om en tävlande och har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Och under två minuter så kommer program programledaren. <laughs> ja, det är faktiskt bara en minut. En minut, förlåt. Att läsa upp nyheter och de tävlande ska avgöra om det som Peter säger är falskt eller sant. Och Daniel Börjar, är du redo? Ja. En förskola i Sverige tvingas flyttas på grund av miljöproblem. Förslaget är nu att flytta det i anslutning till ett rättssyk. Äh, falskt. Det är sant. Robin Bengtsson var med 2017 och nu ska det firas med storfest i hans hemstad Stockholm. Äh, sant. Han bor inte i Stockholm. Den franska regeringen gick i veckan ut med att de kommer bryta all kontakt med USA om landet inte går med på en vänskapsmatch i fotboll. Detta efter att Trump uttalat sig negativt om Frankrikes landslag. Men falskt. Det är falskt. Efter succéer på tv är det nu klart att solsidan ska bli långfilm. Sant. Det är sant. Efter en undersökning visade det sig att polisen i Stockholms län är bäst på att lösa vardagsbrott i hela Sverige. Detta är för att poliserna finns så tätt på liten yta. Sant. Det är falskt. Det är dyrt med villor, men med ny beräkning ser man att priserna kommer sjunka på grund av fler bostadsbyggen. Eh, falskt. Det är falskt. En ny säsong av Let's Dance inleddes, inleddes förra veckan, men hotas redan av problem då två av deltagarna ligger däckade i sjuksängar. Sant. Det är sant. Det var det faktiskt. Inte eh. dåligt. Jag har dålig koll på Let's Dance, men det var tydligen sant. Let's Dance. Mm. Ja, nu... <laughs> Bra, då kan vi det. Put on your då Put vi på Let's dance. Anton Koren kliver in och är du redo? Jag är redo. Det råder nu stor brist på, var, på varan kinderägg i Sverige detta efter att stora leveranser hamnat fel och hamnat i grekland. Falskt. Det är falskt. Nano slog röstrekord i sin deltävling trots det kommer han på en andra plats i finalen av livförsvaret 2017. Sant. Det är sant. I den nya säsongen av Bonde söker fru kommer det att ske drastiska förändringar. Programmet vill, vill ha nytänk och det kommer nu räknas att man spelar stora mängder spel där man äger en farm för att räkna som bo bonde och få vara med. Falskt. Det är falskt. Johio är en gammal melodifestivaldeltagare. Nu har han salat om och i vår släpps en japansk animefilm där han gör en av de svenska rösterna. Falskt. Det är sant. Mm. Landskapet Närke kräver nu en ursäkt efter att Stefan Löfven glömt av landskapet när han fick uppgift att räkna upp Sveriges 25 landskap. Falskt. Det är falskt. Hunger Games är en filmserie som lyckats väl. Nu ska filmen bli verklighet och den första juli placeras deltagare på ett 9 kvadratkilometer stort område i Sibirien. Den som är sist kvar vinner 15 miljoner kronor. Sant. Det är sant. Och där gick, gick ljudet. Hur kändes det där? Jag blev lite stekt. Lite stekt? <laughs> Nej men det tycker jag inte. Jag tycker att ni båda skötter er väldigt bra. Vi eh, tar en liten andningspaus här. många frågor på en gång. Eh, och så lyssnar vi på veckans singel här på PTFM. Det är Peter, Björn och John med låten Bad Taste tillbaka, som alltså. musikredaktören har valt. En av dem är ju faktiskt från BITIO. Wow. Jag tror att det är John som är från Hotlax. Mm -hmm. Det visste ni inte. en himla Bad Taste med Peter, Björn and John här mm. i Det borde du veta på PTFM studenter 92,8. Vi är mitt i den spännande matchen mellan Daniel Kalleborn och Anton Koren, mm. de två ptfm kännisarna Det mm. känns lite som att vänner. Anton har gett upp här nu. Han suckar ganska Han suckar djup under låten, Men det finns ju ändå en ställning som du kan ta fram och visa att så farligt är det inte. Det är inte så farligt, Anton. Ryck upp det. Du har sju poäng och Daniel har nio. Och det är som bekant Nej, nu det ska inte. avgöras Men då sju så det är bara. Det första vi ska göra nu efter vi har lyssnat på musik är att lyssna på vem där. Mm. Mm. Ni har båda varit med för och det handlar alltså om att ni kommer få en minut av ljudklipp som kommer bli lättare och lättare så kommer det bli en person som vi söker i slutändan. Ska vi skriva det på lappen då? Ja, ja, tack. Jag jag tror att ni är min lapp jättemycket. Men vi på in. Men jag bara skrivit mitt eget namn. Jag gör det jag blir stressad bara. <laughs> Om, om, om vi kan avslöja att vi inte söker Anton koreni i vem där är den här veckan. Okay. Eh, ni, ni kan stryka alla tankar på det. Eh, Amanda, det finns väl lite regler på det här? Eh, jajamän, eh, det finns eh, regler såklart. Eh. Ja, vi har då klippt ihop en serie med olika ljud, med viss logik ska det gestalta en känd person. När båda tävlande tror sig veta vem det är vi söker så säger de sitt namn i mikrofonen och skriver ner svart på sin lapp. Svarar man inom 20 sekunder får man tre poäng, svarar du inom 40 sekunder får du två poäng och efter 40 sekunder får man ett poäng för rätt svar. Får vi se om eh, Daniel är lika snabb på det här som han var i Re Vart ska vi? Ja. Det tror jag inte. Vi får se, för nu frågar jag helt enkelt Vem där? A good time. Kidman. Katie Amy Rogers. Penelope Cruz. I'm facing off against one of the biggest movie stars of all time, his I latest film. Over the week ago, last Saturday, it should be more than 28 miles. What is this? Who is this guy? Raymond is your brother. We can drive beyond the limits. My brother? Of the tires, the engine, the car, anything else. There's nothing I can't do with the race car. Uh, don't, know. You want answers? I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. Yeah, you can't, can't handle the truth. What can I do for you, Rod? Show me the money. First of all, thanks for coming so my to legend ball with Katie. Was that the best fun? Was that? Yes, yes. What has happened to you? I feel the need. Jag måste säga nu då, men säg Anton. Jag måste enligt. Aj aj aj. I think you're still getting angry. Ta Daniel Kalderborn, du ropade ditt namn på två poängsnivån, vad tror du? Tom Kruse. Och det är helt korrekt. Anton hade du också svarat det. Ja. Det hade du. Du får en hel poäng till dig. Ja, det var en hel mängd med jul, jul, jul, klappar på så på med mm. Ljudklipp. Det var ju mycket klipp från hans eh, filmer. Vi började i. Eh, –Vad började vi med? –Det är han som säger. <laughs> det eller Risky Business. Ett litet klipp från trailern där. Mm. Och sen rabblad... Snabbt klipp. Ja, snabbt klipp av hans detta fruar. Ja, men jag tänkte att det var Charlie Sheen. Okay. Och sen så tänkte jag själv att det var tjejer han hade legat med. Typ. Ja, nästan. Typ mm. samma sak fast annat godiske. Liksom. Ja, det är alltså Tom Cruise har alltså varit gift med Nicole Kidman, Mimi Rogers och Katie Holmes. Och så har han dejtat den Penelope Cruise under tre år. Mm. Eh, sen han, mot slutet säger han någonting om Scientology. om man uttalar det. Scientology. Scientology. Mm. Eh, Scientology. men det är alltså Tom Cruise vi söker eh, väldigt speciell människa. Två poäng till Daniel, en poäng till Anton, ja, eh, det betyder 11:8 resultatmässigt. Och det gör det väldigt intressant. Aj, aj, aj, aj, för nu är det dags aj, aj, aj. för den eh, sista sista rundan Thunderstruck, det är alltså lightning rounds på gång här i Det borde du veta. Det skiljer, eh, precis. Så det gör det. Det skiljer tre poäng mellan de tävlande, Darren Caldeborn och Anto och Vi kommer ställa en hel mängd med frågor. Och det gäller alltså att svara. Den som ropar sitt namn först får svara. Har man fel går frågan över. Det finns mm. inga minuspoäng i det här. Eller? Och herrgud. Okay. Daniel Man Daniel, är... Daniel är inte sken av att vara en som har läst mycket böcker. Nej. Men vi nälar. Klar tänk att han har läst Harry Potter böcker. Vi, vi, vi får se hur det går i alla fall. Vi kör igång eh, lightning rounds. Det finns fyra stycken i på Hogwarts. Tre av dessa är Slytherin, Hufflepuff och Gryffindor. Vilket är det sista? Daniel. Daniel. Eh, Ravenclaw. Det är rätt. Mm. Vilken perrong är det man ska gå igenom för att ta sig till Hogwarts-expressen? Daniel. 3 Daniel. och 3 kvart. Det är fel, tyvärr. Det är någonting Antal? som inte är uh, uh, det. 15 quarters. 9 and 3 quarters. 9 and 3 ja, ja. Vad hette karaktären som var halvblodsprinsen och gestaltades av den bortgångne Alan Rickman? Daniel. Daniel. Eh, Snape. Professor, Professor Snape. Det ger vi rätt för. Ja, det är rätt. Severus Snape är det fulla namnet. Vilken del av Harrys kropp påminner människor om hans mamma? Daniel. Daniel. Ögon. Det är rätt. Nämn Snyggt. ett av mellannamnen som Dumbledore har. Anton. Anton. Nej, han heter inte Albus, för det är förnamnet kanske. Ja, det är förnamnet. Jag söker ett av mellannamnen. Han har tre stycken till antalet. Det står ju i böckerna. Daniel. Överallt. Daniel Wolfgangernat. Wolf, Nästan. Hela namnet är Albus Percival Wulfric Brian Nästan Dumbledore. Nästan lika långt som Pippin långt Ja. Vad var namnet på hippogriffen som Rubius Hagrid ägde? Det är denna stora bevingade hästen. Ja, Daniel, Daniel? vingfåle. Ja, det är rätt. Harry Potter är har i sin panna, föreställandes vadå? Daniel, Anton. Ja, Daniel. en blixig. Det hade du kunnat Quidditch är namnet på en idrott som utövas av häxor och trollkar. Nämn en position man ska ha i sporten. Daniel, Anton. Daniel. sökare. Mm. Mm. Det finns även vaktare, slagman och jagare. Viktor Krum Säker. är sökare för ett landslag. Vilket? Anton. Anton? Ja, han är nej, brittan. Nej. Nej, det är fel. Skottland. Nej, är rysk kanske. Nej, I, uh, Bulgarien. Bulgar. Bulgar. Gringots är ett bolag som finns i Diagongränden. Vad gör de? Daniel. Varför är det där? Ja, det är var, rätt, det är en bank Han var lite för där faktiskt en bank. Eh, Vi tyst på den här klockan Vi har lite tid kvar så att vi har, och vi har några frågor kvar Så vi kör på dem mm -hmm. Hur många är det i syskonskaran i Weasley-familjen? Daniel. Daniel Fyra är Det är, det fel. Fyr? <skratt> är det fel Ja, de är fem De är sju Aha, okay. det är sju. Fan, är det? Det är Ginny, Ron, Fred, George, Percy, Bill och Charlie ja, busy. Uppenbarligen har vissa fått mindre tid i filmen Ja, även i böckerna. Det är ju de fyra yngsta som är i jämn ålder med ja. Harry. Hallå. Vilket djur är ronny livrädd för? Daniel. Daniel. spindla. Det är rätt. Det känns som Daniel är Harry Potter expert i det här. Mm. Vad heter skådespelaren som gestaltar Hermione Granger? Anton. Det, det var jag före. Ja, vi ger den till Anton. Emma Watson. Det är, det är det. rätt. Kul nu det är nu vändningen kommer, det är nu vändningen kommer. Vad heter en husalp som Harry befriar från familjen Dursley? Ja, det hörde inte jag. Nej, det var jag. Det var dum. <laughs> det var jag då. Ja, det är rätt. Vad heter Dobby. den förening som Hermione startade i den fjärde boken som är till för att förbättra husalfernas rättigheter? Förkortningen räcker. Daniel. Daniel. H. A. R. Det är fel. Det låter lite som Intentionella skidförbundet. Nej. Eller ett roligt ljud. Ja. Nej. Rätt svar är FISA. Ah. Föreningen för ideellt stöd åt Alverna. Det är alltså eh, den svenska översättningen eh, som vi har tagit svaren ifrån. För er lyssnare som hävdar att det inte är korrekt så ber vi er vända er till Johan Ågren. Han finns på telefonnummer 07. Nej. <laughs> eh, jag vet inte hans, jag har inte hans nummer i huvudet. Det har du det? Hans han? Nummer. han finns på Facebook. Nej, jag har inte hans nummer. Man kan ju ringa honom. Eh, Fan, Ågren. Ingen har varit hemma hos honom förutom Tim och Ja, Jag har varit hemma hos honom va? en va? gång. Va? det var först i tre. Det var först nu för några veckor sedan. Oj! Han, han har inte inrätt sitt hem. Man har inte det. Nej. Kanske därför han inte. Ja. Nu vi har ju pratat om Johan nog ja. Vi har ju lite tid i det här programmet ja. att slösa på det i alla fall. Medan Amanda räknar, ut i slutgiltiga resultatet, vi, ändå... vi vet ju att Daniel vann. Nej, men snälla, oh. Peter. Detta är min time to shine. det här. Jag är här för. Okej, okay, kör. Ja, men då ska vi se. Ja, även om det var uppenbart var vem som vann så vet vi inte ställningen vad ändå. Det är väl ändå någonting som vi har mandat på? Tack. Eh, eh, Anton du repade ändå du fick ändå skapa ihop 10 eh, poäng, jag säger grattis till cool. dig Ja Daniel du ger lite osympatiskt intryck Ja han jag gör det va och eh, Daniel då fick eh, 19 poäng ah, Tack så mycket ja. Det är nästan mest du, i år va Ja du sköter ju iväg här på Harry Potter eh, väldigt mycket research på den antar jag Nej, faktiskt inte. Men framförallt så är han är ju den första som tar resan på fem poäng. Det är sjukt. Jag är så himla stolt. Antingen är jag svinbra på att skriva frågor så att man formulerar så folk fattar eller så är jag dålig på det för att jag ger fram det. Ejå. Första. Nej. Eller så är Daniel smart. Jag tar det sista. Finns det inte med Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, ja. ja det var ju kul. Stort. Mm. Men eh... Men min karriär i du borde veta, brukar alltid vara att jag vinner en match och åker ut på utan annan. Va? Är det så? Men nu är det inte längre det upplägget. Nej. Nu har vi ingen slutspel så att du är välkommen tillbaka en annan dag. Aha, Anton, också, ja, ja, Anton också självklart. Vi mm. också. <laughs> vi tar bara tillbaka de som vunnit. Vi kör som om det vore. Vi alltid med fight sen i slutet. <laughs> Nej, men vi, vi funderar faktiskt på en storslagen final. Mm. I skolan. Ja, någonstans. Äh, inte här i studiet. Det hade varit ut. väldigt kul att sända från någons lägenhet. Mm. Det, det, mm. Får vi, det får vi ta och ta göra kanske Anton Korens. Nej, kanske det var inte. Johan ja, Yvonne Ögren. Ja, Yvonne Ögren ska Vet du, nästa vecka så har vi bokat två riktigt feta gäster. Alltså, inte feta in... Ja. Alltså feta som i storslag, när inte, inte. Det, deras är BMI ska vinna. De. Deras BMI ska vi inte diskutera. Nej, det är så orelaterat. Men nästa vecka så är det alltså Tommy och Ulf, våra lärare som tävlar. Det kommer bli häftigt. Så jäkla kul. Jag, jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag är det är så, redan nu. Men den här veckan så var alltså Anton Koren och Daniel Kalleborn som tävlade. Mm. Det gick ju bra, Anton. Mm. Fan, ni är lite dryga är lite nej, nu. Nej, jag skojar. Det känns... Anton, Anton är en så hård förlorare. Ja, oh, Det här var lite jobbigt faktiskt. Äsch. Det blir bättre. Jag skyller. Är programmet slut nu? Ja, det är det. Mm, nej, det. Vi tackar för den här veckan och så hörs vi om en vecka igen med Det borde du veta här på Pita FM.